волю своїй уяві. «То ви так нічого і не зробили?» запитала міс Гельєр. «Моя люба юна леді, а що я міг зробити? Ніяких доказів у мене не було. Більшість свідків розповіли ту саму історію, що й місіс Бартон. Я побудував усі свої підозри на нетривкому виразі тривоги, який, можливо, виник у моїй же уяві». Єдине, що я міг і що я зробив, це подбати про те, щоб були здійснені якнайширші пушики можливих родичів Емі Дерент. Коли я повернувся до Англії, то навіть відвідав домовласницю, в якої вона наймала кімнату. З такими результатами, про які я вже вам розповів. «Але ви відчували, що тут щось не так», сказала міс Марпл. Доктор Ллойд кивнув головою. «Половину всього часу я відчував гострий сором за те, що в мене виникають такі думки. Хто я такий, аби підозрювати цю приємну англійську леді з витонченими манерами у підлому і холоднокровному вбивстві? Я докладав усіх зусиль, щоби бути з нею якомога, «Люб'язнішим під час її короткого перебування на острові. Я допоміг їй розв'язати всі проблеми з іспанською владою. Як англієць я зробив усе можливе, аби допомогти своїй співвітчизниці у чужій країні. А проте я переконаний, вона знала, що я підозрюю її і ставлюся до неї вороже. А скільки часу вона була на острові?» запитала міс Марпл. Близько двох тижнів, якщо пам'ять мене не зраджує. Міс Дерент була похована там і, здається, минуло днів десять перш ніж міс Бартон сіла на корабель і відпливла назад, до Англії. Потрясіння трагічного випадку глибоко засмутило її, і вона відчувала, що не зможе провести зиму на островах, як планувала раніше. Так вона мені сказала. А вона справді здавалася глибоко засмученою, запитала міс Марпл. Доктор Лойд завагався. Ну, я не думаю, що це якось відбилося на її зовнішньому вигляді, сказав він обережно. Вона, наприклад, не розповніла, запитала міс Марпл. Ви знаєте, просто дивовижно, що ви поставили таке запитання. Тепер, коли я повертаюся думкою назад, я думаю, «Ви маєте слушність? Вона? А і справді було схоже, що вона набирає вагу?» «Ніякий жах!» – сказала Джейн Гельєр, затримтівши. «Це схоже, ніби людина гладшає, годуючись кров'ю своєї жертви». «А проте, якщо подивитися на речі по-іншому, то я, можливо, несправедливий до неї», – провадив доктор Ллойд. Вона, безперечно, сказала дещо, перш ніж покинути острів, що свідчило про зовсім інший стан духу. Існують, мені здається, люди, чия совість працює дуже повільно. Яким потрібен час для того, щоб усвідомити всю страхітливість скоєного злочину? Був вечір напередодні її відплиття з Канарських островів. Вона запросила мене до себе і дуже тепло подякувала мені за все, що я для неї зробив. Я, звичайно ж, принизив свої заслуги, сказав, що зробив лише те, що мав був зробити за таких обставин, і так далі, і таке інше. Після цього запала мовчанка, а потім пролунало несподіване запитання. «Як ви думаєте?» – запитала вона. «Чи можна виправдати людину, яка бере виконання закону у свої руки?» Я відповів, що це досить таки складне запитання, але загалом я думаю, що ні. Закон є закон, і ми повинні підкорятися йому. Навіть тоді, коли він безпорадний, я не зовсім вас розумію». Це важко пояснити, але бувають випадки, коли людина вдається до дій, які вважаються дуже поганими, які вважаються злочином, в інтересах добра і маючи на це поважні причини. Я сухо відповів, що, мабуть, деякі злочинці виправдовують свої злочини в такий спосіб, і вона відсахнулася від мене. «Але це жахливо!» – прошепотіла вона. «Жахливо!» А потім, змінивши тон, попросила мене прописати їй якийсь снодійне. Їй жодного разу не вдалося нормально поспати після того, тут вона на мить завагалася після того жахливого потрясіння. А ви певні, що причина у цьому? Вас ніщо не турбує? Може, ви маєте якийсь тягар на душі? Тягар на душі? Який тягар? Може бути на моїй душі. Її голос прозвучав сердито і підозріло. Душевний неспокій іноді призводить до безсоння, недбало відповів я. Вона, здавалося, на мить замислилась. Ви маєте на увазі неспокій, який людина відчуває за своє майбутнє, чи неспокій за минуле, якого вже не зміниш? Обидва. Але який сенс у тому, щоб терзати собі душу, думаючи про минуле? Ти однаково не зможеш його повернути, тож не треба думати про нього. Не треба. Я прописав їй легку, снодійну мікстуру, попрощався і пішов. Ідучи від неї, я довго міркував над її словами». Ти однаково не зможеш його повернути. Чого повернути? Або кого? Гадаю, остання наша розмова певною мірою підготувала мене до того, що мало статися. Я такого, звичайно, не сподівався, та коли воно сталося, я не був здивований. Оскільки, як ви, думаю, вже зрозуміли... Мері Бартон справила на мене враження дуже совісної жінки, не слабкою грішниці, а жінки з переконаннями, схильною діяти так, як вони їй підказують, і яка не похитнеться у своїй рішучості, доки віритиме в них. Але у мене виникло враження, що під час нашої останньої розмови вона почала сумніватись у своїх переконаннях. Її останні слова підказали мені, принаймні так мені здалося, що вона почала відчувати перші слабкі ознаки того жахливого почуття, яке руйнує душу – каяття. Це сталося в Корнуолі, на невеличкому морському курорті, досить безлюдному у ту пору року. Були, дайте но ну мені і пригадати, якщо не помиляюся, останні дні березня». Я прочитав про це в газетах. В одному з невеличких готелів оселилася така собі міс Бартон. Вона була дуже дивною та якоюсь химерною у своїй поведінці. Це було помічено всіма. Уночі вона ходила туди-сюди по своїй кімнаті, щось бурмочучи сама до себе, і не даючи спати людям, які жили в сусідніх номерах. Одного дня вона прийшла до священника та сказала, що має повідомити йому щось надзвичайно важливе. Вона сказала йому, що вчинила злочин. Потім, замість договорити до кінця, Рвучко підхопилася на ноги і сказала, що прийде завтра. Священникуві здалося, вона не зовсім у собі, і він не сприйняв її самозвинувачення серйозно. Наступного ранку виявили, що у кімнаті, яку вона винаймала в готелі, її немає. Вона залишила записку, адресовану слідчому. Її зміст був таким. «Я збиралася поговорити вчора з її священником, у всьому йому зізнатись, але вона не дозволила мені це зробити. Я можу спокутувати свою провину лише в один спосіб». Життя за життя. І моє життя має закінчитися так само, як закінчилося її життя. Я теж повинна втопитись у глибокому морі. Я вірила в те, що мої дії були виправданими. Тепер я бачу, що це не так. Якщо я хочу, щоб Емі мене пробачила, я повинна прийти до неї. Нікого не звинувачуйте у моїй смерті. Мері... Бартон. Її одяг знайшли на пляжі невеликої затоки неподалік, і здавалося очевидним, що вона роздяглася там і рішуче попливла у відкрите море, де, як усі знали, була небезпечна течія, що могла віднести людину дуже далеко. Тіла не знайшли, але через деякий час було видано дозвіл на засвідчення смерті. Вона була жінка багата, її статок оцінювали в 100 тисяч фунтів. Поза як вона померла, не залишивши заповіту, то все відійшло її найближчим родичам – родині кузенів, які жили в Австралії. У газетах дуже коротко згадувалося про трагедію на Канарських островах. І висловлювалося припущення, що смерть міс Дерент негативно вплинула на здоровий глуст її подруги. Розслідування закінчилося типовим вертиктом – самогубство внаслідок тимчасового розладу психіки. Ось так упала завіса над трагедією Емі Дерент та Мері Бартон. Запала довга мовчанка, а потім Джейн Гельєр судомно хапнула ротом повітря. Але ви не повинні тут зупинятися, на найцікавішому місці, розповідайте далі. Але ж ви розумієте, міс Гельєр, що це не детективний серіал, це реальне життя. А реальне життя зупиняється там, де йому заманеться. Але я не хочу, щоб воно тут зупинялося, сказала Джейн. Я хочу знати, що було далі. Це якраз те місце, де ми повинні задіяти свої мізки, міс Гельєр, пояснив їй сер Генрі. Чому Мері Бертон убила свою компаньонку? Саме в цьому суть проблеми, яку доктор Ллойд поставив перед нами. Щодо цього, сказала міс Гельєр, то вона могла вбити її з багатьох причин. Тобто... О, я не знаю, та жінка могла діяти їй на нерви, або вона могла приривнувати її. Щоправда, доктор Лойд не згадував про чоловіків, але знаєте, коли люди подорожують на пароплаві, а втім вам добре відомо, що розповідають про пароплави та про морські подорожі. Міс Геллір замовкла, дещо засапавшись, і для публіки, яка її слухала, не залишалося причин сумніватись у тому, що зовнішні характеристики чарівної голівки Джейн набагато переважали її внутрішній вміст. «Я могла б висунути чимало здогадів, – сказала місіс Бентрі, – але думаю, що мушу обмежитись одним». «Так от!» Я думаю, що батько міс Бартон заробив свої гроші на тому, що розорив батька Емі Дерент. Отож Емі вирішила помститися. Ой, ні, адже все було навпаки. Як це нудно. Чому багатий працедавець убиває свого вбогого компаньйона? Я вже знаю чому. Міс Бартон мала молодшого брата. Який застрелився з кохання до Емі Дерент. Міс Бартон чекає свого часу. Емі потрапляє в скрутне матеріальне становище, міс Бартон наймає її як компаньонку, везе на канари і там здійснює свою помсту. Як вам така версія? Версія чудова, сказав сер Генрі, але серед наших. «Фактів ми не маємо доказу, що міс Бартон будь-коли мала молодшого брата». «Ми логічно висновуємо цей доказ», – сказала місіс Бентрі. «Якби вона не мала молодшого брата, то не мала б мотиву». Тож вона мусила мати молодшого брата. «Тепер ви зрозуміли, докторе Вотсон? «Непогано, справді непогано, Доллі», – сказав її чоловік. «Але це тільки здогад». — Звичайно, здогад, — погодилася місіс Бентрі. — Бо єдине, що ми можемо зробити, пропонувати всілякі здогади. У нас немає ніяких ключів. Ну ж бо, мій любий, запропонуй тепер свій здогад. — Присягаюся честю, я просто не знаю, що тут можна сказати. Але, думаю, є якась частка істини в припущенні міс Гельєр, що вони увійшли в конфлікт через якогось чоловіка. Повір мені, долі, то певно був якийсь високий священнослужитель. Вони обидві вигоптували йому ризу, або що, і він одягнув ту, яку вигоптувала для нього Емі Дерент першою. Судячи з наступних подій, їхній конфлікт мав приблизно таку причину. Адже перед самим кінцем вона пішла до священника, Жінки завжди втрачають тяму, побачивши вродливого священнослужителя. Ми знов і знову чуємо про щось подібне. Певно, я повинен дати більш вишукане пояснення, сказав сер Генрі, хоч і визнаю, що це також лише здогад. Моє пояснення полягає в тому, що міс Бартон завжди була несповна розуму подібних випадків буває набагато більше, аніж ви можете собі уявити. Манія в неї дедалі посилювалась, і вона стала вірити в те, що її місія — очистити світ від певних осіб, можливо, саме від тих, що їх ми зазвичай називаємо нещасливими жінками. Про минуле, міс Дерент, невідомо нічого. Тож не виключено, що вона мала минуле. І те минуле було нещасливим. Міс Бартон довідується про це і задумує свій план знищення. Згодом її починають тривожити сумніви щодо праведності власного вчинку, і вона переживає напад гострого каяття. Її кінець доводить, що вона була таки Несповна розуму. А тепер скажіть, що ви зі мною згодні, міс Марпл. «Боюся, що ні, сер Генрі», – сказала міс Марпл, вибачливо всміхаючись. «Я думаю, кінець історії показує, що ця жінка була надзвичайно розумна та винахідлива». Джейн Геллір урвала її несподіваним зойком. «О, яка ж я була дурна!» Можна мені висунути новий здогад? Звичайно ж, у цьому була причина. Шантаж. Компаньонка шантажувала її. Я тільки не розумію, чому міс Марпл каже, що накласти на себе руки було з її боку надзвичайно розумним чинком. Мені зовсім так не здається. Річ у тому, сказав сер Генрі, що міс Марпл знає про аналогічну подію, яка відбулася у Сент-Мері-Міт. Ви завжди смієтеся з мене, сер Генрі, сказала міс Марпл докірливим голосом. Але мушу зізнатися, цей випадок і справді нагадує мені, хоч і зовсім трохи, про стару місіс Траут. Вона одержувала пенсію по старості, щоб ви знали, за трьох старих жінок, які вже померли, на трьох різних парафіях. Цей злочин, і справді, видається надзвичайно мудрованим і винахідливим, сказав сер Генрі. Але я не бачу, щоб він кидав бодай якесь світло на нашу нинішню проблему. Звісно, ви не бачите, сказала міс Марпл. Для вас це просто незрозуміло. Але деякі родини були дуже бідними, і пенсія по старості допомагала їм прогодувати малих дітей. Я знаю, це важко зрозуміти тим, хто дивиться на це збоку. Але насамперед я хочу сказати, що в основі цієї історії лежить той очевидний факт, що літні жінки нерідко бувають дуже схожими одна на одну. Ну то й що? Запитав сер Генрі, глибоко заінтригований. «Я завжди так погано пояснюю. Я хотіла сказати, що коли доктор Ллойд на самому початку свої розповіді описував цих двох дам, він не міг відрізнити їх одну від одної. І я не думаю, що це зміг би зробити хтось інший із тих людей, які були в готелі. Вони змогли б. Безперечно, через день або два. Але вже наступного дня одна з двох утопилась, і коли та з них, котра лишилася, назвала себе міс Бартон, я не думаю, що комусь могло б спасти на думку, що це не так. «Ви гадаєте? О, тепер я бачу!» – повільно проказав сер Генрі. «Подумати про це – цілком природна річ». Наша Люба, місіс Бентрі, щойно подумала про те саме. «Навіщо багатому працедавцеві вбивати свою богу компаньонку?» – сказала вона. «Набагато імовірніше, що все було навпаки. Тобто я хочу сказати, подібні події відбуваються саме так». «Справді?» – перепитав сер Генрі. «Ви мене приголомшили». Але, звичайно ж, провадила далі міс Марпл, у такому разі їй би довелося носити одяг міс Бартон, який би, ймовірно, був на неї трохи тісний, тож її загальний вигляд був би таким, ніби вона трохи погладшала. Тому я й поставила це запитання. Будь-який чоловік подумав би, що це жінка потовщала. Але... Не одяг став меншим, адже його вдягли не на ту жінку, для якої він був призначений. «Але якщо Емі Терент убила міс Бартон, то яку вигоду вона у цьому знайшла?» – запитала місіс Бентрі. «Вона не могла б приховувати цей обман вічно». «Вона приховувала його лише протягом наступного місяця, або десь так». — уточнила міс Марпл. І думаю, що впродовж цього часу вона перебувала в мандрах, уникаючи кожного, хто її знав. Саме це я й мала на увазі, коли сказала, що жінки певного віку дуже схожі одна на одну. Не думаю, щоб хтось колись звернув увагу на іншу фотографію в її паспорті. Ви ж бо знаєте, як перевіряють наші паспорти. А потім у березні вона поїхала на той Корнуельський курорт і почала дивно поводитись, привертаючи до себе увагу. Тож, коли люди знайшли її одяг на пляжі і прочитали її останнього листа, вони забули про висновок, який напрошувався сам собою. «І який був?» запитав сар Генрі. «Не було знайдено тіла, твердо сказала міс Марпл. Це той факт, який би відразу впав у вічі кожному, якби вона не вдалася до стільких обхідних маневрів, щоб збити вас зі сліду, зокрема до зізнання у своєму злочині і до каяття. Не було тіла, це був справжній, значущий факт. «Ви хочете сказати?» – урвала її місіс Бентрі. «Ви хочете сказати, що ніякого каяття не було? Що вона, вона не втопилася?» «Вона?» – «Ні», – сказала міс Марпл. «Тут ми знову маємо перед собою місіс Траут. Місіс Траут чудово вміла користуватись обхідними маневрами» але вона знайшла гідну суперницю в мені. І я також бачу наскрізь вашу розкаяну міс Бартон. Утопилася? Виїхала до Австралії, якщо я бодай трохи вмію вгадувати. — Ви справді вмієте, міс Марпл, — сказав доктор Лойд. Поза всяким сумнівом вмієте, а для мене це знову стало великою несподіванкою. Ви собі уявити не можете, як я був приголомшений того дня в Мельбурні. Саме це ви мали на увазі, коли говорили про випадковий збіг обставин. Доктор Ллойд кивнув головою. А тож, міс Бартон, чи міс Емі Дерент, чи як ви її назвете, того дня справді дуже і дуже не пощастило». Протягом якогось часу я працював корабельним лікарем, і коли я вийшов на берег у Мельбурні, то першою особою, яку я зустрів, коли йшов по вулиці, була жінка, котра, як мені було відомо, утопилася у Корнуолі. Вона побачила, що її гра закінчена в тому, що стосувалася мене, і зважилася на дуже сміливий вчинок. Розповіла мені всю правду. Надзвичайно цікава жінка, цілком позбавлена, я думаю, у певному розумінні будь-яких уявлень про мораль. Вона була найстарша в родині з дев'ятьох осіб, що жили у край зледенних умовах. Одного разу вони попросили допомогти їхньої багатої сестри вперших, яка жила в Англії, Алеміс Бартон. А це була вона, відмовила їм, бо посварилася з їхнім батьком. Гроші були потрібні вкрай, бо троє найменших дітей мали дуже слабке здоров'я та потребували лікування, яке коштувало дуже дорого. Саме тоді Емі Бартон, здається, і задумала свій план холоднокровного вбивства. Вона виїхала до Англії, відпрацювавши свій проїзд нянькою бо прилаштувалася доглядати дітей у якійсь родині. Вона стала компаньонкою міс Бартон, назвавшись міс Еммі Дерент. Вона винайняла кімнату і поставила туди деякі меблі, щоб створити ілюзію, бодай, якоїсь особистості для себе. Думка про те, щоб утопити свою жертву в морі, була її несподіваною імпровізацією. Вона чекала слушної нагоди, і нагода їй випала. Після чого вона зіграла останню роль у цій драмі і виїхала до Австралії. А через певний час вона, її брати та сестри, успадкували гроші міс Бартон, як її найближчі родичі. «Надзвичайно сміливий і дуже добрий обміркований злочин» сказав сер Генрі: майже досконалий злочин. Якби міс Бартон утопилися на Канарах, то підозра могла б упасти на міс Деренд і її родинний зв'язок із Бартонами міг бути виявлений, але зміна ідентичності та подвійний злочин, як це можна назвати, усунули таку небезпеку. А тож «Майже досконалий злочин». «А що ж із нею сталося?» – запитала місіс Бентрі. «Як повелися ви у цій справі, докторе Ллойд?» Я опинився у дуже дивному становищі. У мене досі майже не було доказів. У тому сенсі, в якому їх розуміє закон». З іншого боку, я помітив очевидні для мене, як для лікаря, знаки, що хоч ця жінка і здавалася сильною та енергійною, проте її дні на цьому світі були полічені. Вона повела мене до себе, і я побачив решту її родини. Чарівну родину, віддану своїй старшій сестрі, і нікому з них навіть на думку не могло спасти, що та могла скоїти злочин. Навіщо накликати на них горе, якщо я все одно не зміг би нічого довести? Довіра цієї жінки до мене була нечуваною. Я надав природі можливість діяти на власний розсуд. Міс Емі Бартон померла. Через півроку після моєї зустрічі з нею Я часто думав про те, чи була вона веселою І нерозкаяною до своєї останньої миті Звісно, що ні, сказала місіс Бентрі А я думаю, що була, сказала міс Марпл Місіс Траут була Джейн Герлєр дозволила собі трохи здригнутися Ай, справді, моторошна історія, сказала вона. Правда, я тепер не розумію, хто кого там утопив і яку участь брала в цьому місіс Траут. Вона не брала у тім участі, моя Люба, сказала міс Марпл. Вона була лише персоною, не дуже приємною персоною у нашому селі. О, сказала Джейн, у селі. Але в селі нічого не відбувається, чи не так? вона зітхнула. Я переконана, у мене взагалі б не було місків, якби я жила в селі. Шановні слухачі каналу, найбільшою підтримкою для нас будуть ваші вподобайки і коментарі. А головне, не забувайте підписуватися на наш канал.